Muslimanski susreti Bihaj Božim 2010-2011. Ya <try> Zuhura <try> <K> Ravdi <try> mihdi, asmi'i i budite Allahovi rodovi braćovi. Muslimanski susreti Bihaj Božim 2010-2011. Rekul rab iz i reci Allahu ovećaj mi znanje i bada samo Allahom še Justices... Istinski naslednici vjerovjesnika Koje ne možete čuti sa Novotvrske Nego samo sa sunetskih mimbera Znači ima ljudi koji takve grije čine da je mi šetnja može pozaviti u nekim stvar. A vidimo da Kuran kaže nemojte ići za šetanskim stopama jer vam je on jasan, sam vidljiv ne Kum, soba, kum, ne odlučujte se ni za što, tog za to ne upritate Allaha i poslanika njegova. Nemojte napraviti korak ispred Allaha i njegova poslanika. Od kada? Znači od jedno stopalo. Zato što je ovoj našoj vjeri kako kažu učenjaci u Sula, Tauqir, imaš veliki znak, ne mreš ga nikako promaš. Piše, na stani. susreti 2010-2011. atlu bi al wa kitab atlu bi Čovjek zaključio da bi možda on mogao biti taj zbog čega je došla i zbog kojega je došla objava o zabrani podizanja glasa i on je razumio aje koji se kasnije nastavlja da oni koji podižu glasove iznad glasa Allahov poslanika alaih salatu wa salam da će im dijela biti uništena oni to ne osjeti Muslimanski susreti bihač, Jim, 2010 2011. Pred nama je, draga moja braćo, sura Al-Huđurat. Ova lijepa sura, kazali smo ovo je društvena sura, tako je nazivamo Fesiri, zato što obrađuje znači društvene teme jedno uređenje jednog društva samim tim odmah razumijemo da bi ovo mogla biti ha medijska sura jel tako zato što obrađiva ja i Elidina Amanu Allah nešto naređi, nešto zabranjuje pa to znači imaju stvoreni svi uslovi da muslimani pokažu praktično kako se živi u islamu i kako jedno društvo crcera ili kako znači ovo jedno društvo gravitira da bi bio ibret kao društvo kao džemat, kao umet ostalima pa da svi navale u Allahu vjeru fi dinillahi afuadjar moramo biti oni koji slušaju govor a zatim slijede najstravnije a najstravnije ono što rekao Allah i njegov poslanik sallallahu ve Selleme i zato kaže imam i Malik was fakoga men kullu yu'khad wa yulad illa sahibi hadha al-qabr was fakoga se uzima i ne uzima znači was fakoga se uzima i odbacuje ali se ništa ne odbacuje od stanovnika ovoga kabura i pokazao na poslanika ali salatu wa salam bi tražio prvo od sebe i molim Allaha tbarakuhu taala da nam olakhša a on tvrdi jeldu ala da je objavio Kur'an O lakša Paha Ma enzal na alike il Kur'an ali teško Illa tezkirate jehša Nismo objavili ovaj Kur'an da svi patiš Da te satere ovaj Kur'an Nislao dvije veće cementa, Jedna od desnoj, jedna u lijevoj ruci Nije to nikakav teret Nego je to znači Allah ti dao nešto Da se prisetiš Allah subhanahu wa ta'ala i da budeš, da budeš Bogobojazan bogo Pa molimo Allaha subhanahu wa ta'ala Da ovi propisi Ovoj društvenoj suri Koji nam Allahume ovih dana Po najviše trebaju Da zaista mi budemo ti Koji ćemo te propise Te naradbe i zabrane Sprovesti ovi baš dana U svakodnevnom našem životu kako bi bili pozitivan ibret drugima. I kako bi se drugi u onome što je pozitivno na nas ugledali. I zato čovjek voli da mu je porodca kako treba. Voli da smo djeca primjer drugima. I da to sve bude ibret I zato Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Furqan šta kaže? Rabbena heblena. Vođe Alla ili mu takina Gospodaru, daj nam čestitost u našim ženama i u našem porodu, daj nas sviraj oka u tome, znači da čovjek jednostavno kad okom pogledamo svoje dijete, da zaista ga ono znači dijete plijeni svojim lijepim odgojem, ljepotom, Lijepim izgovorima koji izgovara. Vođa Alla ili imama i daj da se drugi pozitivno u nas ugledaju. A može se i kazati daj da budemo predvodnici bogobojaznima. Jer ti u džematu bogobojazni ne mreš praviti plaho slalom. Moraš samo da se spustaš da budeš brži od u spust. A u slalomu, znači, neće džemat tebe prati u tim nekim krivjedoma, to će sve pogubiti. Ali kad ljudi vidjeli ti brz na slalomu, jel tako, onda kažu nemamo mi prigovora mi ćemo se spuštati polako pa ko preživi, preživi ako ne preživi znači u pozitivnom smislu se čovjek ugleda u onoga koji je bolji, bolji od njega u ovom samom cugu i eto vidjeli ste da smo za Allahu pomoć ovaj, odredili da se ova sura na ovom seminaru uči na pamet veće neki vjerojatno i znaju zato što je kratka sura ima 18 ajeta ovaj ćemo ovu suru i ako Bog da učiti je i na pamet i raditi po njoj i po principima ove ove sure imali neko melodičan glas da nam prouči ova par prva tri ajeta sure al huđorat evo naš šest Allah je dalik. ako zapneš svi ćemo te popredati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ديكلازا سви الله بومض يا أيها لا تقدموا بين يدي الله بين بين في إن الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق, فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبت أعمالكم وأنتم لا تشعرون Inna alladina javuduna aswatahum inda Rasulillah Ulaika alladina amtahanallahu kulubahum Kulubahum litakwa, li takva lahum maghfiratum wa ajarum mazim Možete mi prepostaviti zbog se Salim javio da on provuči? On je meni uče rekao, gdje bude najteže, tu guraj mene. I on je uče išao u Davi prema bolnici, gdje je najteže. Ljudi umiru, ljudi dolaze tu da obilaze polumrtve ljude. Allah da mu da svako dobro. Nije on džaba tertorista, sve to nekako povezano, Molim Allah, Žešanu da on uzvore dobro na Allah. E nam pročitaj šta nam Korkut kaže uz prijevodu značenja ova tri a u ime Allaha milostivog sa milostom o vjernici ne odlučujte se ni zašto dok zato ne upitate Allaha i poslanika njegova i bojte se Allaha Allah zaista sve čuje i zna o vjernici ne dižite glaseve svoje iznad vjesnikovog glasa ne razgovarajte sa njim glasno kao što glasno jedan sa drugim razgovara da ne bi bila poništena vaša djela a da vi i ne primijetite oni koji utišaju glasove svoje Allaho, pred Allahom pred Allahovim poslanikom a to su oni čija je srca Allah prekali u česti prstici njih <tost> čeka oprost i nagrada velike vidite draga moja braćo Allah subhanahu wa ta'ala točini ovu suru sa ja ejuhazim i amen. Znači malo je sura u Kuranu koji je počinju na ovakav način. I zato Kuranu ima onih slova pa ima znači sura koja koje je počinju sa Sabaha, sa alhamdulillah. znači a ovih sureta, znači, sa ja, eyjuha, ledina, amenu, o vjernici, nema puno. I ovo je jedan veliki ibret da odmah Allah subhanahu wa ta'ala direktno se obraća. Nema nikakvog uvoda u smislu da priprema, jer vjernik je uvijek pripremljeni. Kao kaže Ibn Abbas, Ibn Mas'udi drugi... Kada god kaže Allah subhanahu wa ta'ala... Ja eyjuhe amenu... Na vjernicima je da... Šta? Da načuli svoje uši. Ima al amru imma al Ili dolazi naredba da se nešto uradi... Ili dolazi zabrana da se nešto... Da se nešto ostavi... I zato je jedna od možda najupotpunjenijih definicija islama. Za islam šta god kažeš da je islam nešto lijepo to je islam tako? Kad kažeš, islam je imat lijepu bradu, islam je imati lijep miris, islam ima često dijete, islam ima dobro u komšiju, sve to je to islam tako? Ali u malo riječi da kažeš najbolju definiciju islama najbolja definicija islama je islam je izvršiti ono što je Allah naredio i ostaviti ono što je Allah zabranio i zato se Allah tabarek ta' ta'ala obraća ovdje al iman znači onima koji imaju znači jednostavno iman potpuni iman znači nemaju velikih grijeha za male se kaju imaju kompletirane islamske šartove kod sebe njima kaže ja koji koji eto se skupili taj svoj iman i to što imate ko sebe nemojte napraviti korak ispred Allaha i njegova poslanika. Watqadam znači od jedno stopalo. Znači nemoj jedno stopalo naprijed. zašto zato što je u ovoj našoj vjeri kako kažu i učenjaci u sula, te u Kijif. Imaš veliki znak, ne možeš ga nikako promašati. Piše na njemu stani stop. Nemoj naprijediti ju, naprijeđe belaju je u savračaju, naprijeđ ovdje slučaj Bela u Dinu, povaljat ćeš sebe, oko sebe, to će biti velika vjerska nesreća u kojoj će biti znači oni koji će odmah umrijeti a bit će i oni koji neće moći više ni duhovni neki doktori spasti jer Allah subhanahu wa ta'ala daje zabludu i daje uputu a voli da dadne uputu onome kome hoće nemojte znači napraviti taj nepromišljen korak dok zato ne upitate Allaha i njegova poslanika sallallahu alihi wasallam وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيٌ i bojte se Allaha جلشانه, i onda dolazi a svojstva koja nas jačaju da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji sve čuje i koji sve zna kada bi ovaj aje sad posmatrali o zadat ko je Allah pa Allah je onaj koji sve čuje i zna a pa šta nam je onda preostalo? Onda nam je preostalo da se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala, šta nam je onda činiti da ne uradimo jedan korak dok ne upitamo Allaha i njegov poslanika ali salatu u osam. Ovo je znači naše neko razumijevanje, tumačenje, a mi ćemo vidjeti šta su tradicionalisti i oni čije se znači tumačenje stavlja u prvi plan. Oni su to najbolje razumjeli. Pa zato trebamo njih poslušati da vidimo šta su oni kazali u pogledu ovi lijepi ajeta. Znači vidimo da se u ovim ajetima spominjaju posebni edebi prema Allahu i prema njegovom poslaniku. Ali salatu was salam. Hvala. Drugim riječima, znači oni koji, kao što nam čuli, zapridi, znači lupaju lončiće i neistravno se postavljaju pogledu vjerovanja i pogledu poslanika, ali salatu osalam, kao da hoće indirektno, kao što kaže, ima malik, ko ne slijedi poslanika, ali selam ili doda nešto ovu vjeru, Taqad hane Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anahu mabalagad li sale. Optuđio je poslanika salatu salam, ili dao je do znanja da poslanik ali salatu wa salam, nije dobro predio poslanicu. Pa on nešto mora da, je doda dodao sebe i zato je kazao Allah subhanahu wa ta'ala na oprosom hađu ovo je znači jedan od zadnjih ajeta, a nije Znači počem zadnji ajet Elijome knlto nekom dinekom wa tmamtu alekum ni'mati wa raditu lakum alislama danas znači ovaj dan najbolji dan u godini na dan Arefata pogotovo što je na tom Arefatu Muhammed sallallahu sa svojim najboljim ashabima i najboljom generacijom svoju vjeru usavršili i blagoda prema vama upotpunili i zadovoljni smo da vam islam bude din. Eh, da vidimo šta kažu tumači ovi lijepi ajeta. Ja ijuhele dina amenu latu kad dimu bejna jeda illahi wa rasuli. Ovi jednici, nemojte napraviti nepromišen korak dok zato ne dobijete dozolu od Allaha i njegova poslanika, ali salatu wassalam. Kaže Ibn Abbas, o nemojte Ne ništa kazati, a da je to suprotno čemu? Kur'anu sunnet. To je Ibn Abbas, a vi znate ko je Ibn Abbas, to je taj dječak koga poslani je Poslanik alejhiselam uči od mali nogu. On još dječarak, a Poslanik alejhiselam kaže mu: "Ja semilla, wa kul bi yaminik, wa kul nimma o dječače, reci bismila kad jedeš, jel djeca, pa mi često danas vidimo ehlu šerpe, često s bijelim šerpama, sa hmedijama ljude, pa obične ljude, jedu lijevom rukom, ošenahadž, navratili se, ali nisu te edebe od mali nogu, neko im u glaviju viljošku u lijevu, a nož desnu, i oni otkidaju čitav život i trpaju lijevom rukom a ibn Abbas kao dječarak odga ga po sam kaže reci bismillah kako ću jesiti jedi ovaj desnom rukom i jedi spre sebe ali neodmičeni u akidi pa mu kaže ja gulam <coughs> čuvaj dječače Allah Allah će te čuvati <coughs> i kada tražiš pomoć traži od Allaha djelešanom i znaj kada bi se sam umet sako pjuditi kakvo dobro priušti ili kakvo zlo da skratimo znači ne bi ti mogli biti odkoristi osim ako je to Allah subhanahu wa ta'ala tako zapisao. pa je on ujedno i po dobi poslanika ali salatu wassalam najbolji, jedan od najboljih tumača Kur'ana ili poslanika ali i salatu wassalam Molio Allaha subhanahu wa taala da on bude fakih i da bude tumač, da bude tumač Kur'ana. Kaže nemojte reći suprotno Kur'anu i Sunnetu. To znači an yatakallamu bayna yaday kalami, ili prezire se, ili se zabranjiva da se znači Vorem Allahu Agoro govora ili govora Poslanika ali salatu Selam, nešto kaže ono što mi imamo kazati, ali Ili ja bi ovdje nešto dodao, šta ti imaš dodat? Ko si ti da ti sada nešto dodaješ ili oduzimaš? Ovo je jedna druga stvar da ga, moje vraćaju vidimo da znači ovo je tradicija. Znači, mi moramo ljude vratiti tradiciju. I opet posle drugo kojoj tradiciji, pošto ima i višic. E, ima jedna originalna tradicija, a to je tradicija Selefusale. Tradicija prvih generacija, jer su oni živjeli u vremenu objave Korana. I oni su ga najbolje razumijeli. I tako moramo i mi toj tradiciji ne samo težiti, neko se potpuno opredijeliti da bi ispravno razumjeli Kur'an. Ja, danas mi imamo šta tumačenja. Pa vidimo, često čujemo čovjeka kažemo mu što ne klanjaš kada imao dokaz iz Kur'ana. Maša Allah. Če imao Kur'an da ti Kur'an rekao nemoj klanjati. Kaj nisi dobro čitao, Allah žačano mu kaže La yukallifullahu nefsen illa usaha Allah nikoga ne opterećuje preko njegove mogućnosti. Ne da ja, imam vremena drugog vidiš u kući mu, vla stanije sa njim sin koji ne klanja kažeš mu što ti Hasan ne klanja pred ime nije više Hasan on treba da bude još Hasan još da bude bolji od Hasana a on ne može ni pod bolje ga kamoli pod, mora samo pod lošije, kaže pa znaš u Koran da ima la i kraja din, kad tebe je na ruštom nima prisle o vjeru jer se islam jasno različi koji joj zabudi nema prislije Jovanovića Smaja Dovuć, tako je. Ali ovoga tvoj šabana ovdje, za njega znači ima soha koju bi trebao naš brat Muaz da usjeće negdje i da je on upari i pripremi za, za takvog hasana. Tako da imamo različite, različita tumačenja, jer ja danas imamo i, i tu filozofiju, a to je, pa kaže ovaj, ja samo poznam Kur'an sunat. Ja Kur'an. Ja hoću da ljudi se vrati Kur'an i tumačenju Kur'ana. Kojem tumačenju? Pa znaš. Znam. Mora se vratiti tradicionalnom tumačenju na kojem je bio s telefom Salih. Kaže mu za ove prve riječi u ovome ajetu. Kaže La tetefatu i kaže Nemojte ovo je arapska riječ koja se bazira na notarije. Jedan iznimaz izraz, jer znate, znači učenjaci su govorili jednom posebnom terminologijom. I zato danas Arapi, Arapi, evo koji je god bi u arapskom svijetu, vidjet, će, vidjet ćemo mi, mi kad vidimo Arapa, jel tako... Naš da salim je nadrula ukmelehu, on izuzetak pošto na izuzecima se ne trebe pravila, ali većina Arapa brać ne razumije Kuran. Pitajte Arapa šta znači mudamme tada, znači ha iš, pis, viš, ma. Znači, znači Francuz je njemu bacio milijun i riječi, Engles dva milijuna, znači Talijan oni mači izraza zmijski i on je jednostavno znači ima jezik ulici i on kad sluša Kur'an i onda se često čude ljudi kad mi dođemo počnemo govoriti čistim arskim jezikom vidiš trdoz kaže Sada, hallahu, ti tražiš jabuka paradajza i ostalom on misli ti Kur'anjem citiraš znači toliko je udaljenost i zato je ulema imala poseban znači Izraz, i to njima i dolikuje. Kako i ne? Znači oni su imali, znači njehove riječnike bio bogat. Medan šehe u Jordanu, on kad drži hudbu, često kaže nešto kakav je Barak Allahu aleikum, To se rijeko koristi. na što bi neko pogrešno shvatio. A to je poslana jedna balaga, Znači, Barak Allahu Fikum je osnova. Ali on kaže, Barak Allahu Alaikum. Ono još, šlag na šlag ili nuru na ala nuru. Kaže nemojte znači novotarije, novotarije uvoditi tako je protomačio, znači ima mu žahiti. Kaže Bahak. Kaže tako bi emeratinikum. I nemojte kaže presuditi, nemojte težiti, nemojte činiti nijedan Emr od Allahove vjere i ono što je rekao poslanik s.a.v. a da to ne bude po principima šarijata ove vjere znači da kada sudimo kada govorimo o dinu kada rješavamo bilo kakav problem nemoj kazati ma daj znaš pusti sada vjeru svi se to kazati ne svi ste nikada kazati ili ovaj, da kažemo, naš, ovaj, jeste šarijac, sve u redu, ali ja ću tebe tužiti vamo kod dželata koji će, ima on tamo, dopunio ovih ovaj dana neke zakone ili je, do, ili je otpunio, pa će ti on rješavati tvoj život. Zbog toga, ovi ovaj su, kaže učenjaci posebno razumijevali ono što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže Ibn Zeid Kaže nemojte suprotstavljati se Allahu i njegovom poslaniku Znači ako je došao tekst Koji je jasan kao dan I ono što je kazao šehe Ibrahim Jutros Znači selefi su Samo znači slušali I odma požurli da to urade Tek nakon Ili odma nakon trećih stoljeća počinju ljudi da analiziraju Kur'an. Pa da onda gledaju tu razne jezičke izraze, pa ovo, pa ono, pa št, može, može se nekako povjeći i sakriti od onoga što se traži što se traži u ovoj u ovoj vjeri. To se sa Buharije radijallahu ta'ala anhu ورحمه الله da je Abdullah ibn Azubair prenio obavijestio i došla je kaže jedna skupina min Beni Tamim ali ne bih sallallahu alaihi wasallam znači jedna skupina iz plemena Benu Tamim, a vi znate da je Benu Tamim bilo jedno posebno priznato pleme u, u Medini pa je došlo do određenog prepiranja između Ebu Bekra i Omera. Pa je rekao Ebu Bekr Omeru on ne želi gaži ma illa hilafi on ovo meni samo se znači suprostavlja, eto jednostavno suprostavlja mi se a Omer je rekao ma arad a oni je rekao nemirne stvar, nisam ništa imao loše, nisam htio da se suprotstavljam, ne mislim ni ja drugačije možemo i tako kazati nego što ti misliš. Hat taj tefatil asvat, pa su se podigli glasovi. Gdje se ovo sve dešava, ovo se dešava u žani Poslanika ali sala. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ja, soli. O vjernici nemojte napraviti nijedan korak dok zato ne dobijete dozvolu od Allaha i njegova Poslanika. Ovaj hadis ćemo i kasnije slušati kada se bude radilo ono još preciznije od toga, a to je znači samo podizanje glasova pred Allahovim poslanikom, ali i salatu vas salam. Znači, šta ovdje još razumijemo? Znači, nije Ebu Bekri, ono rekli, hajmo Ebu Bekri, da vidimo, hoćemo se jajti različno koga, ajeta, šta ovo znači? I onda, kaj, nem si ja tomo složio, ovaj, kaj, ne, ne, ne. Oni su, znači, pričali nekim ljudima, pa je zbog toga došlo, znači, do podizanja, lagavom podizanja tonova, pa je to jedan od povoda, kako kažemo u Fesiri, objave ovi prvi ajeta sure sure el huđurat la tuqad dimu bejne jede illahi u rasuli hulasatul qavul da razumijemo ovo znači saže to ukratko znači osnova je obaveza predanosti poslaniku ali salatu wassalam i zato nama je naređena ittiba. šta je ittiba? znači ittiba'a znači da ideš iza nekoga So I kaže you had no hulufisl mic, well that you wat is on in the on a mobim, o vjenici. Uđite u Islam potpuno. Ovi su preveli vamo, živite u miru. Odgovaralo ono, vrijeme Tito živio, sorry spavati, al tako Kaži, živite u miru, ono jeste sil, jeste mir, jel' tako? Al koji mir, odakle dolazi mir? Pa nije dolazi iz slama, ne iz komunizma, jel' tako? Iz, mir dolazi iz predanosti. I zato kada je Omera naša kršćanskoj delegacija spava u palminom voćnjaku, rekli, rekli smo mu, inneke adilte, fe je fe, fe Kada zaista si ti pravedan vladar, pa si mogu zadrijemati, ko je u strahu, ne može zaspati ili a kamoli da se opruži, jer valja bježati, je pa kaže pa si, pravedan si, siguran si, pa onda moreš i zaspati bez ikakvih problema. Pa je znači osnovi se, da idemo iza poslanik, znači ne volate tebi uhlupovati šepan, i nemojte slijediti šedarske stope. Znači šedarske kada vodi vamo, ti ne veš iz prednjega kad je on već i od tebe, je tako? Nas Allah sačuva. Nego ljudi ne idu izbred šeitana. Iako sam čuo jednog rajza koji kaže da je Hasan Abbasari sanjao šeitana. Pa mu rekao šetan, hasane je ljudi se pokvarali. Ovo se može koristiti onako kao... Allah nebude zna sama predaja i nekako, jel? Pa kaže, zašto ti hasane, da sam ja šeitana, da sam ja ljude podučavao zlu, a kad ja sad učim od ljudi zlo, sad kaže apostol ja mori da oni učitelji. Znači, toliko se oči daleko u svoji, da vidim, stvarno danas vidite, znači ima ljudi koji takve grijehe čine da im i šeitan možda pozavidi u nekim stvari. A vidimo da Kuran kaže, nemojte ići za šetanskim stopama, jer vam je on jasan vidljiv, znači neprijatelj. Pa je znači nama naređeno da mi predamo se poslaniku alaih salatu wasalam kako? Samkriji. Fi aku alihi u njegovom govoru znači njegov govor je izad ostalih ilskih govorova u i u njegovim postupcima znači sve što radio poslanik alaih salatu wasalam mi to moramo predano znači mi to inqijad zato je in, al inqijad predanost jedan od čega od šartova la ilaha illala to ćete ako Bog da obrađivati kod naše šeha Ibrahima dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala vatakullaha inna Allahe ali. alim često ćete vidjeti nas je Allah počastio da smo znači analizirali sav Kur'an u hutbama i gdje smo god naše riječ takva malo su se to zadržali i analizirali zašto je Allah Đelešanu toliko puta u Kur'anu spomenuo znači takvaluk ja u obliku imenice ja u obliku glagola znači to ima svoju svoj veliki hikmet neki od tih hikmeta možemo i mi da dokučimo i da se od toga dobro okolistimo to znači ovi jednici strahujte od Allaha subhanahu wa ta'ala i nemojte valate odudeku i nemojte prelaziti Allahove granice. Tilke udullahi. Hela takara buha. Hela duha, takvi ajeta ima u Koran To su Allahove granice. Pa im se ne približavajte ili nemojte pre... ne li se približavati ili nemojte znači dovoditi te granice u pitanje i mi ćemo jedan od Hadisa koga ćemo obrađivati oko bog da o halalu i haramu i tamo se spominje harja nas. Znači halali ja sam i haram, a ima tu sumnivih stvari, to je ta međa i onda na kraju spominje čobana koji čuva stado po međi ili oko međi. I svaki moment tako i zato vidimo da se pogotovo u krajini u Kalesiji kažu dobro međe čuvaju, ali svake godine dobar dio braće Amiđa i bližnje rodidine šalju se ljudi na svijet zbog nekakve zatrkane međe. Da nas Allah subhanahu wa taala sačuva da tako čuvamo hududullah, da tako čuvamo Allahove međe i Allahove granice. Da se tako ljutimo, da smo spremni sade svukati kada se neko približi onim zabranama ili pokušava da omalovažava Allahove granice, da tada sad de Zavisljete kakav bi onda, pa ako već umiru ljudi, umiru znači zbog toga što su dirnuli granice koje se ne smiju nikako dovesti, dovesti u pitanje. Jer Allah subhanahu wa ta'ala čuje vaše govorove i dobro zna sve ono što ste vi, što ste vi uradili. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala govori u drugom ajetu. Ja, o vi, koji vjerujete, ne podižite svoje glasove iznad O vjernici, nemojte podizati vaše glasove iznad glasa Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam. O da isto tako puno edeba. Kako se mu'mini trebaju ponašati u pogledu poslanika alayhi wa salatu wassalam? u njegovom prisustu. Dobro mi ćemo kazati in neke mejetun, in neke mejetun. Ti si smrtnik i oni su smrtnici. Umro je Allahov poslanik ali je salatu wasalam, ali nije umro sudne poslanika, ali je salatu wasalam. I zato vi znate na časovima ove dunjavčke nauke da ima tamo sniženje vladanja ako nepristojno sjediš, ako omjetaš rad časa i tako dalje a šta mislite onda kakvo treba vladanje dati onome koji ovaj sluša govor Allaho poslanika salatu wasalam, i kao da sluša govor nekog lovca šume koji ispričao da se da se igrao sa zecom posuom u soli po repu i onda zec samo išao za njim pa i čuku prepo, na kraju vidi čuku poreme čaj Sistema na dunjalku, sad ga ganjio, sad on u našem džematu odjednom. Nisu to znači lovački, nego je to guvor poslanika, ali se I tu se odmah na čovjeku vidi koliko je on spreman da prihvati, a koliko ustvari stvari, jedva čeka, ne mora sačka da završiš odmah on ima svoj komentar na to što si ti kazao, a tamo neki lovac ispriča neku svoju vavačku i onda se medijski još potrude da to prođe i da to bude znači jednostavno vic godine da to bude nešto što treba popamtiti, što treba na sjelima pričati da nas Allah subhanahu wa ta'ala svega toga sačuva. evo nas opet kod Bukharije i Tirmizija od Nafi bin Umara radijallahu ta'ala anuhu Da je Ebu Bekri i Omer podigli svoje glasove u prisustvu poslanika sallallahu alaihi ve kada je došla jedna delegacija iz plemena Benu Temim pa su jedan ovaj, išaretio na Bil Eparabin Habis znači različi se oko ljudi, niste različi nijekom kvije propisa, a drugi je na nafiju pa je rekao omer Ebu Bekar ništa nisi htio osim, ništa nisi imao namjeru osim da mi se suprotstaviš, a omer kaže ne, ja nisam imao namjeru da, ovaj, da ti kontriram pa ste se podigli glasovi, pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, ja i juhan ladina la torfama u svatokom Falka software ne bi teď bil bał bi bao. O vjernici ne podižite glas, iznad glasa Alava Poslanika sala i ne govorite pred njim, ne budite glasni pred njim kao što je to u vašem društvu. Znači ako je tu poslanik ali selatu onda ima poseban edep kako pričamo i ovo je praćo ibret i za nas danas. Znači često ja nisam ših. I mi imamo znači iskušenje na ovim preostalima da imamo malo tuvelibića koji su u čemni od mene tako nešto da veramo, a tuelib je deminativ od paliv, znači od onarica, Omer, od Hasan, Hasan, Hasanica, od Maslanca, Maslanica, znači imamo ovaj malo ti neki dalija koji znači nešto radi ali opet i moramo poštovati i dobro i znači uvažavati a ne brat radi na baušteli vozi traktor pakate prihvati mašala grlt znači ti ne smiješ plakati mora ispana stine kakav a uglavnom neki dan mi brat kaže upatio me brat da me izmasira on je meni rebro prebio Jel. a imao dobru namjeru on je izgledat jeo da se usavršava ali, ali na vratu ili brat kaješ to se tako oselamiš jesi li moškarčina ili nisi pa te dolak da potegne za ruku pa ti vratnije žile o, ovaj, pa te imaju ovi kratci oni malo odmah tu izbežbaju i se ne daji ma i, i ostalo to nije od, od edeba ili ovo što mi ovaj ovaj novotarski način pozdravljanja tučimo se glavom a nijemo anaka i onda se tučemo i kad treba i kad ne treba a na je draga vraću kada znači ljude dugo nismo vidjeli došli ljudi s puta e onda izgrlimo pa tako da prsa budu na prsima jeli? a ovo podljevina ko, ko šuka to nema ni u Tevratu, ni u Inđilu ni u, ni u Bibliji a kamoli u čistom srnetu poslanika ali sela tu u oselam i zbog toga Znači, treba voljiti računaj pred učenim ljudima kako sjedimo, kako ovaj, pričamo, kako se obodimo jer je to sve u stvari. Znači, edem prava poslaniku, ali salatu wassalam. u Usahiju U kod od Musa bin Anasa, Ananas i bin Malik, radijallahu ta'ala anuhu. Kaže, izgubio se, da vam ne čitam arapski tekst, idemo brže. Kaže, izgubio se Savje Timu Kajs. Pa je rekao čovjek, o Allaho poslaniče, ja znam, imam informacije o njemu. Pa je otišao i našao ga, mu tekisen, resehu. Našao ga je Savje šučuren u jednom udaljenom prostoru. Pa mu je rekao, maše enuke, šta sto dešava sa tebom? Fa kale rekao je, ja sam u jednom opasnom zlu. Kaže, kjane jer fa'u sautahu, fa'u kao faqad ahbata ameluhum. Kaže, jer on je mislio ovaj Thabit ibn Qajs, da je zbog njega ovaj ajet objavljen, da je on bio povod objave ovoga ajeta, tako što je povisio, on ili govorio povišenim glasom dok je silazio, dok je znači silazio ovaj, ovaj ajet. Pa kaže ja smatram ko to uradi da su njegova djela poništena i on je od stanovnika vatri. Pa je došao ovaj čovjek Allahom poslaniku alatu s i obavijestio Poslanik alasam o njegovom stanju, pa mu je rekao, poslani, sam vratimo se i obavijesti ga, obraduj ga i obavijesti ga da on nije od ehlu nara ora kinneke min Nego recimo, ti si od stanovnika dženeta, kako bileži Buharija sa ispravnim lancem prenosilaca. Pogledajte, draga moja vraću, šta mi danas radimo? Koliko to ima sunneta koji mi onako znači, olako ne prihvatamo s druge strane, koliko ima ovaj jasni naredbi, imperativa koje mi, znači nismo još osvojili čovjek zaključio da bi možda on mogao bit taj zbog čega je došla i zbog kojega je došla objava o zabrani podizanja glasa i on je razumio ajet koji se kasnije nastavlja da oni koji podižu glasove i za glasa Allah oposlanika isalatu da će im djela biti uništena oni to ne osjete. Šta ima učaj kazat najgore je kad grad dođe u mreže, sjedi, smrdi i svima njegov, njegove čarepe smrde, a on se razbaškari u njemu fino jer se najobijelo bijelog glukka da p sebi u čefio, čevape negdje smazao usput i onda on je došao, od njemu je fino, jel? ali on ubi, utuši i još je gore što on to ne osjeća nego uzme još čač kao onaj luk i još pravi srad na smrad e, znači čovjek mora da vodi računa znači da ne bude ezijet drugim ljudima jer u ovome ajte se spominje da će im djela biti poništena a oni to nikako znači i nikako to nje, i ne opažaju przo ćemo ako budu da završiti da vam se ne bi iskrivio zrad gledajući u u sahad pa je znači on mislio kako je došlo kod imama Ahmeda pošartovima Buharija i Muslima da je on mislio da je da je zbog toga da će njemu njegova dijela biti znači upropaštena. jer kur an kaže va tajhadu lahu bil qaul ki i ne podizati podizati glasove izan Klasa Allahu Apo samika al sallallahu alihi wa sallam An tahvata amaluk wa antum la tešhurun Dama nabi bila unishtana vahša djela avitu i neosid shatib Akhirja imam ibn Maji wa tirmidhi Bilsana sahih ibn Hureyla radiyallahu ta'ala anhu Qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Inna arjul lietakalmu bi kalimatin La yara biha baesan Yuhva biha sabain khariifan Finnar kaže, zaista će čovjek le tekelemu reče čovjek neku riječ ne daje toj riječ nikakvu pažnju, vidite mi često pričamo, ide nam jezik prije razmišljanja a zbog te riječi biće bačen u džehennem 70 harifa, 70 godina 70 jeseni znači čovjek će propadati u džehennem, rekao neku riječ Znači ne promišljeno. Znači vjernik musliman mora uvijek da bude vlasnik svoje riječi. Da zna šta govori. Mi često u međusu ponižavamo jedni drugi, to tome će biti govora. Kažemo nekakav dvosmislen govor. Često znači izgovaramo riječi koje mogu biti jako štetne na, na sudnjime danu. Ili sličan hadijsko termizije Ibn Mažeta sa ispravim lance predoslaca od Bilala bin Al-Haritha da je posljednji svala svema rekao da je čuo svala posljednji svema rekao kaže neko vas će kazati riječ od riječi koje su koje izazivaju Allahov zadovoljstvo kaže i on neće davati toj riječi sa tako u neku veliku pažnju neće razmišljati o njoj pa će Allah Đelešanu mu dati da bude sa njim zadovoljan do sudnjega dana a isto tako neko će kazati riječ od riječi koje znači izazivaju Allah u sržbu pa će biti proklinjan i znači na će biti sržba ila jeumi jel do dana kada će susreti biti susret sa njegovim gospodarem. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam uljepša ilom i da nas obskrbi ispravnim zdanjem i jeste cilj ovoga seminara da se postaknemo i da učimo do kako je i tražio poslanik Islama rabbi ilma, i reci gospodaru povećaj mi zdanje a kulu kao bihada u li ulikom vastavfiruhu innahu huve lgafuru rahim u ahiru da'vana en ilhamdulillahi robbil alamin jazakumullah kajr a nadam se da je Hasan pepe kuhar na nikahu pripremio. Da u sljedeći predavanja, ako imate znači, neki pitanja, eventualno, imate slobodan znači, izbor, sad imate piti, mogu lić, ne mogu, idi, samo znam kod ideć. Muslimanski užim 2010 2011. قُلِ اللَّهُ رَبُّ جَاءَ لَسْتُ دُونَهَا قَفْ أَنَا آتٍ لدنا فيها كيف انا ات لستنا فيها كيف انا ات لستنا If I was a man, not